Щодень ставало холодніше, а невдовзі почалися сніги, морози. Роздягнуті люди хворіли. Смерть нас догнала той поїзд, що мчав уже сибірським безгомінням. Мертвих і тяжкохворих викидали з вагонів у білі замети, наводячи жах на тих, хто ще вцілів. А якого дня... Брама вагону відчинилася, і їм наказали залишити. Це майже тримісячне пристанище. Напівроздягнені люди приречено ступили у біле безгоміння. Змучені, виголоджені, обтягнуті шкірою скелети, стояли на лютому морозі, чекаючи, поки він сягне серце і зупинить його, зупинить у жилах кров. Поїзд погаркотів собі далі, а люди збилися докупи і стояли так, як зграйка вцілілих овець, яких застала в степу буря. Іван протолочив у снігу стежку, знайшов невеличку галявину з поваленими деревами. Спритно начухрав березової кори, наламав сухого гілля, дістав сірники, які ховав у чоботі, і підпалив кору. Вогонь весело заскакав, лизнув кору, гілячки, а потім загоготів. Іван усе кидав і кидав у багаття гілля, а коли воно стало кострищем, притягнув і кинув у нього кілька березових стовбурів. Побрів своїми слідами назад і покликав задубілих людей. Вони, як примари, йшли за ним. Ще кілька дужчих чоловіків допомогли йому всю галявину обкласти таким кострищем, і так зігріли людей. Коли трішки відігрілися, пішли у розвідку. Впіймали гуртом оленя, оббілували його і всі підживилися, засмаживши на вогні. Однак смерть із косою, як ішла за цими людьми, ставлячи на їхніх чолах печать мучеників ще там, на рідній землі, зігрітій ранньою осінньою позолотою, так і у чужій лютій Сибірській землі замахала косою несамовито. Дорослі, особливо діти, чахли, горіли від високої температури, опадали, як зелене листя з дерев, на яке впав несподіваний. Ранній мороз. Молода дівчина з личком, з долоньку, на якому горіли вже потойбічним вогнем велетенські очі, кликала усе гриця. Підходила до Івана і все допиталася. «Де ти мій?» «Ти мій чи не мій, гриць?» Чорнява молодиця лежала на сухому гіллі, стогнала і все повторювала, як закляття. То ми вже в пеклі, чи ще ні, а казали, що мученики йдуть у рай. То де ж це він? А потім втихла. Інші тихо й непомітно переходили із світу, де владарював диявол у світ Божий, їхні тіла відносили в ліс. І з всього поїзда до весни вціліло небагато людей. Так і грілися день і ніч коло того кострища, валяючи сухий ліс, їли те, що полюють. За якусь сотню кілометрів було поселення вцілі перейшли туди, де жили колишні вихідці з Білорусі та України, яких вислав сюди ще царський режим. У них розжилися на сокири і збудували собі з колод хати. Звів собі і наймолодший із Святненків Іван. Доля вибрала його для життя. Він одружився там на дівчині Соломії із їхнього повіту, яка теж єдина із своєї сім'ї вціліла. Іван виваляв ліс, завів господарство. Його вже там розкоркулять і пережинуть на інше місце. І знову Іван та Соломія повторять свій подвиг, який здавалося під силу лише казковому герою Велиту. На новому місці, маючи в руках лише сокиру, Іван знову заведе господарство найгірше, ніж мав. Неначе хотів довести світові яку нездоланну, все перемагаючу силу, що брала початок з небес, а вростала в рідні чорноземи, мав у своїх жилах крові, душі, українець. І який би рай сотворив на своїй землі, коли б не ті ненаситні орди, що озлобляли його століттями, і змушували кидати плуг і братися до зброї? Коли б не найзловісніша орда... Червона, яку надихав сам князь світу цього, який прагнув стерти з лиця просторі планети Калину християнську Україну, що зреклася його майже тисячу літ тому. Сава нічого не знав про свою родину, не відав, де його сини, мати, невістка, дружина. Не знав, що вціліли лише син Іван та внук Павлуша. Не бачив, як зумлілого батька Федот Заброда кинув до нужника, і там старий помер. Племінниця Одарка вночі витягла старого, помила, зодягла в той одяг, що лежав у скрині, перенесла в рядні в береги, і там поховала під кущем калини. По дорозі на Соловки Русявочубий Сава Святненко став білий як лунь, борода сягала мало не до пояса. Він став вражаючись схожим на свого батька. Два місяці тому у товарний вагон заштовхали 50-річного чоловіка, а вийшов на далекій землі сивий бородатий висхлий дід. Вже нічого не чував, крім холоду, що поволі зупиняв рух крові по жилах. Однак серце все боролося з ним, гнало її заповільнену течію, так неначе то була ріка, яку мороз перетворив у літ до самісінького дна, і лише там жебоніла її лечутна течія. Саме йшов серед таких, як і сам, бородатих священиків. То були здебільшого отці Української автокефальної церкви. Вони залишалися вродливими і величними навіть на своєму передостанньому рубежі. Довгі бороди, ясні, просвітлені і одухотворені обличчя. Нестерпні муки не висіяли на жодному озлобленості чи ненависті. Сава оглянувся і окинув поглядом той гурт людей, що поволі рухався, важко переставляючи обморожені ноги. Наглядач вдарив його прикладом по худій спині. — Ну що, діди, — сказав глузливо, зіркаючи на виснажених холодом і голодом людей. Зупинив на цьому вимореному людському ключі холодні й білі, як і цей край очі. «Что же это вам, Бог вам, ваш, не поможет? Вы же ему служили? Вот мы вас всех вместе отправим к нему, а вы у него и спросите, что же ты нам не помог, когда нас убивали?» Его смех нагадывал Сави поскрипывания сухого снегу под ногами. «Мы-то... Підемо до свого отця, а от ти, гідомирний, підеш до свого батька. Наша мука скоро скінчиться, а твоя ніколи. Конвоїр нічого не збагнув із того, що злетіло із вуст білобородого в'язня, але він закричав несамовита ма Він бився у по голові, по спині, бив прикладу, бив ногами, поки не втомився. Сава лише похитувався, але таки встояв і йшов далі. Обморожені руки, ноги вже не відчували холоду, болю. Лише несамовите вогнище палило і палило Саву. Він усе молився і просив Господа якнайшвидше скінчити ці випробування. А мука усе сотала і сотала свою нескінченну пряжу. Дні Довгого етапу витяглися у довгі роки. Минали ріку Печору. Конвоїри зупинили железну вервочку мучеників. «Щас, вам щось то очінь інтереснея покажем», – рготнув той, що бив Саву. «Могли б і вас, і їхні ряди поставити. но вам здесь не полагається». Здесь келії только затворников, молитві за, за душі наші, він цинічно розготався. здесь святиє. Саві здалося, що всі потрясіння залишилися в минулому, а виявилося, що помилився. Від побаченого схитнувся, захиталося біле, холодне безгоміння, схитнулося небо затягнутих хмарами. В оціпанінні стояв довгий страдницький ключ священиків. Скільки міг охопити людський зір, видно було під льодом в рідці голі худі тіла з хрестами на грудях. У заданілій рідці в людський ріст було видовбано ями, і в них поставили голих монахів затворників, залишивши на грудях лише хрести. Ті людові домовини залили водою. Монахи стояли у них у повний ріст, світячи худими тілами та хрестами. Дехто дивився скляними очима наводячи жах. Отці хрестилися, рядами пронісся тихий шелест. «Ну що, хахли, ваших здесь анімала. Я би всіх вас сюда переселив, щоб ви самостійну і неньку здесь строїли», — він зло зарготав. Саватыхим лечутним голосом завів псалмоспіви. Його колись гарний голос нагадував жабоніння помираючого ручая. До нього приєдналося ще кілька голосів, а невдовзі увесь мученицький ключ тихо квилив, незважаючи на лайку і на гаї конвоїрів. Їх супроводжували ангели і сон мучеників Христових. До Соловецької брами їх підігнали пополудні, Уздрів на ній червоний плакат «Железною рукою загоням людей в щастю». В. І. Ленін. Сава лише похитав головою і втомлено перекрив повіками очі. Вже у переповненні казармі чув, як ходить у білій киреї смерть. Не боявся її, бо здавалася вона Саві охайною господинею, яка дає лад у своєму господарстві. Почув рідну мову і вкляк. З усіх кінців доносилися стогони крильки. На нарах лежали висхлі велити, його земляки. Перехопив на собі потойбічний погляд. Чоловік озвався, але то був моби і не людський голос, а швидше шелест осіннього листя у вітряну погоду. — Ти з України? Сава кивнув головою. — Підійди до мене. Я торкнувся тебе. Чоловік судомно хватав саву за поли, за руки торкався щік. Я полікарп-чумак з полтавського повіту. Середняк. Забрали все і погнали. Жінка і діти по дорозі вмерли, а я... Він втих. А потім став марити й кричати моторошно, як старий зранений бусом. Домаху, вставай, воно вже сонце сходить. Проспав к лихій годині. Карпе, запрягай мерщій, волів та гайда в поле. Вмовк. А за якусь мить його голос знову шматував Савину душу, кидав її у нелюдський біль та вів на пекучі острови пам'яті. «До маху! Серпи поклала, а гуньку? Гунька, де моя? Та не забудь і граблі!» Сава відчув, як по його обморожених щуках покотилися сльози. І він страшенно здивувався, що вони у нього ще є.